Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aquesta és la versió de Katie Lang de l'Alleluia de Leonard Cohen. És del 2010 i està considerada la millor versió dels 20 últims anys. I això té la seva part de mèrit perquè si hi ha una cançó versionada, homenatjada i utilitzada en les últimes dècades en tot el món, ha estat aquesta. S'ha fet servir en pel·lícules, en documentals, en recopilatoris, en terraments, vodes, homenatges pòstums, en mil i podcasts... Pràcticament no queda ningú al planeta que no l'hagi sentida un cop com a mínim en alguna de les seves versions. L'Hallelujah de Cohen és el més a prop que el món contemporani ha estat de tenir un himne universal acceptat per tots. Jo és un petit miracle que hagi estat així. Avui la història de l'Aleluia. Leonard Cohen va començar a treballar en la cançó en algun moment entre 1979 i 1980. Jo, fa més de 40 anys, tenia dos idees bàsiques: volia que sonés com un himne religiós i volia que fos profunda i torturada com un antic iriolation adaptat a la modernitat. En el fons, tot plegat tenia un puntet impossible. Leonard Cohen no era un cantant. Era un poeta el que li havia tocat neix en mal temps. Durant cinc anys, a cop desesperadament, Cohen va tocar i retocar la cançó, canviant-li la lletra, alterant la música, refent-la un cop i un altre. Fins que al 1984, la seva discogràfica va obligar-lo a gravar un nou disc, «Various Positions». I Cohen es va sentir prouvalent com per incloure-hi la Galulla. El món podia escoltar la cançó per primera vegada. i, senzillament, no era ella mateixa. Now there was a chord that David and it the Lord. But you don't really care for music. Do you? Hi havia aquell com que simplement no funcionava. Podien ser els arranjaments, els cors de fons, el ritme de llibre de vals, els pics de bateria... Costava de dir què era, però el conjunt no lligava. El disc va tenir unes vendes molt baixes, i el món es va oblidar immediatament que l’ale·luia existia. Cohen sabia que allà hi havia una cosa immortal. Intuïa que aquella cançó tenia dins seu la genialitat, però no hi havia manera de fer-la sortir. Els següents anys va aprofitar els directes per a refer-la, alentir-la, emocionar-la, torturar-la de totes les formes possibles, però continuava sense voler funcionar. Entre 1985 i 1988 la cançó era diferent en cada concert, i a cops era gran, a cops era corprenedora, però mai era immortal. They play to please the Lord but you don't really care for music Do you Whether it goes like this the fourth the fifth the minor fall the major lift the battle king composing hallelujah Finalment, Cohen es va rendir. Va fixar una forma determinada i aquesta és la que va anar cantant, invariablement, de 1989 en endavant. I aquí es podria haver acabat tota la història, però cops, només a cops, existeixen les segones oportunitats. El 1991, una revista francesa va decidir preparar un disc d'homenatge a Cohen, celebrant els 40 anys dels seus primers poemes. No es van estar de res. Entre els artistes hi havia Remm, Pixis, Nick Cave, The Fatima Mansions i John Cale. El 1991 John Cale no era Déu, era una mica més. El concepte de rock com a vehicle artístic pràcticament l'havia inventat ell sol i, com a llegenda viva, se li va concedir l'honor de tancar el disc d'homenatge. Podia triar qualsevol cançó per a fer-ho i va triar l'Halleluia. Després, el propi Kyle explicaria que va tocar a Cohen demanant-li la lletra i els acords de la cançó i aquest li va enviar 15 pàgines escrites, totes les formes que havia tingut al llarg dels anys. Després de triar les lletres que li van semblar més èpiques, Kyle va prendre dues decisions. La primera, despullar-la totalment, tocar-la només a piano. La segona, augmentar el ritme. En la seva versió, l'Hallelujah sona accelerada, urgent, personal, més un plor queixós que un cant religiós. Més un crit de ràbia que una petició de misericòrdia. I heard there was a secret court that David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Shows like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the main... tenia una segona oportunitat de descobrir l'Halleluya i la va tornar a malgastar. I'm your fan, el disc on Keir va publicar la segona forma de la cançó va vendre fatal. Pràcticament ningú va tenir accés a la nova cançó. La nova Aleluia de Keir es va escoltar unes setmanes en cercles molt tancats i després, simplement, el disc es va guardar als prestatges. Amb la segona oportunitat perduda, l'Halleluya semblava condemnada definitivament a l'oblit. I aleshores, un petit miracle. Entre els poquíssims compradors del disc hi havia una dona que vivia a Brooklyn, una dona que mai ha volgut donar el seu nom a la història i a la que coneixem simplement com Janine. Janine tenia uns quants amics que es passaven el dia al seu pis de Nova York, gent normal, caixeres, reponedors, algunes escombre aire, i entre ells un cambrer de 25 anys amb aspiracions musicals que portava 3 anys a la gran ciutat buscant la seva oportunitat. Jeff Buckley. I, un dia qualsevol, per pura casualitat, de 1994, Jeff Buckley estava a casa de la seva amiga i, entre tots els discs, es va fixar en l'homenatge a Cohen. El va escoltar, es va enamorar de l'Halilúia i en només unes setmanes se'n va fer la seva pròpia versió. Pocs mesos després, mentre la tocava en un bar, un executiu de l'Escográfica Columbia el va sentir, també de casualitat, i el va fitxar. Aquell mateix, 1994, Jeff Buckley treia el seu Disgrace, on la sisena pista era la seva versió de l'Hallelujah.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 L'Hallelujah de Kale era un crit de ràbia, la de Buckley, l'acceptació d'una derrota, pràcticament un sospir, tocat només amb una guitarra elèctrica, un moment íntim i delicat de dolor i descobriment. Amb tota seguretat, quan penseu en l'Hallelujah, penseu en aquesta versió. D'una manera totalment inesperada i contra tota possibilitat, Buckley havia aconseguit sublimar la idea de Cohen a través de la versió de Kale. El món, ara sí, estava a punt per a descobrir la forma definitiva de l'Halleluïa. I, per tercer cop, el món no va voler. El disc de Buckley es va vendre molt per sota de les seves expectatives, suficient per a convertir-lo en un músic professional, però molt lluny dels números d'un fenomen cultural. La humanitat tenia el seu himne a l'abast, però es negava a veure'l. I, aleshores, un sarcasme cruel. Tres anys després, el 29 de maig de 1997, Jeff Buckley estava a Memphis, esperant que la seva banda arribés amb avió per tocar la ciutat. Va decidir que era una bona idea passar l'estona banyant-se vestit al Mississippi. De sobte, un vaixell va passar al seu costat i el va arrossegar sota l'aigua. Van trobar el seu cadàver sis dies després. Tenia 31 anys. La notícia va sacsejar el món de la música i The Red Look va fer que molts dels seus companys descobrissin el disc que havia gravat tres anys abans. Una banda en concret, Radiohead, va decidir que la forma d'entendre el rock de Buckley era el canvi que havien estat buscant últimament. Aquell mateix any traient el del disc Ok Computer, que va canviar el món de la música popular de dalt a baix. Radiohead es van convertir en uns mites, i amb ells Jeff Buckley, i amb ells l'Halleluia. Faltava, però, una última espenta, una mica frívola, fins i tot. Per les mateixes èpoques en què Buckley s'ofegava al Mississippi, un còmic nord-americà, Mike Myers, estava en negociacions per a fer una atrevida pel·lícula de dibuixos animats. En aquesta pel·lícula hi havia una escena trista, i en assabentar-se de la notícia de la mort de Buckley i escoltar el disc, va decidir que l'Hallelujah era la cançó perfecta per aquella escena. La pel·lícula era Shrek, i la versió que va sortir finalment va ser la de Kale i no la de Buckley, però ja donava igual. El fenomen mundial que va ser Shrek la va calapultar definitivament. Des d'allà i fins avui en dia, no hi ha hagut cap cançó amb un impacte mundial comparable a l'Hallelujah. Leonard Cohen va morir el 2016, de complicacions d'una leucèmia. Des d'aleshores, sobretot a Canadà, li han dedicat incomptables homenatges. En tots ells, sense excepció, si sí ha sonat una cançó, ha estat l'Aleluya. I en tot ells, sense excepció, ha sonat en la versió que ell mai no ha sabut l'an. It's not It's a cold and it's a brook